Розділ 47 У списку посилань був один уніфікований показник ресурсу для вебсайту материного спочинку, ще чотири субсторінки, і одне зовнішнє посилання, яке хлопець із Палуальто захотів перевірити в першу чергу, тому що йому воно здалося незвичним. Йому вдалося знайти одинокий коментар із чату, зроблений дописувачем під логіном кров. Він написав Я чув що в материному спочинку є класна штука. Цей допис знаходився на одному захищеному ресурсі, який хлопець не розпізнав. Контекст був незрозумілим. Але це не був ресурс для самогубців. Він належав якійсь іншій спільноті. За відчуттями, це були ентузіасти. Інших даних не було. Глухий кут. Хлопець із Палуальто сказав Ми звернемось одразу до материнського ресурсу. Ніякого каламбуру. Він не користувався мишкою. Для цього типу програмного забезпечення вона була зайвою. Лише друковані директиви. Здавалося, що цьому юнакові таке до вподоби, старомодно. Він був ще старої школи. А ще він був швидким. Його білі, як смерть пальці, бігали по клавіатурі то вниз, то вгору. Їх майже неможливо було розібрати. Екран змінився на кольоровий повноцінний вебсайт. Там було фото. На фото була дорога, яка вела чітко прямо, проходячи поміж нескінченого моря пшениці, і, здавалося, не мала кінця. Аж поки вона не зникала в золотавій і емлі горизонту, ставши тоненькою, як волка, Це був старий шлях каравану фургонів. Дорога вела на захід від материного спочинку. Але, звісно, це все лише алегорія. Вгорі сторінки було написано, вирушайте в цю подорож із нами. А внизу таке, материн спочинок. Нарешті. Перше посилання на підрядну сторінку мало заголовок про нас. Це була спільнота, яка присвятила себе наданню послуг із догляду за людьми похилого віку. Тут обіцяли найкращі товари, послуги, турботу та увагу. Надійність гарантували. Про обачність навіть говорити не треба було. Інша підрядна сторінка була сторінкою для реєстрації. Для членів спільноти. Логіни та паролі. Мабуть, їх було б непросто зламати, але в цьому навіть не було потреби, бо третя сторінка оминала ці всі процедури і вела одразу до четвертого рівня. Першої сторінки ринку товарів. Там було три товари на продаж. Першим із них був нестерильний розчин нембуталу для орального прийому у 510-мілілітровій пляшиці, який коштував 200 доларів. Другим товаром був розчин нембуталу для ін'єкцій у пляшечці на 100 мл за 380 доларів. Третім був старильний розчин нембуталу для орального прийому, пляшечка якого на 100 мл коштувала 450 доларів. Надійна, летальна доза препарату була 30 мл для ін'єкцій та 200 мл для прийому всередину через рот. Час, після якого людина впаде в глибокий сон, був зазначений у розмірі однієї хвилини, а померти вона би мала за 20. Ричард припустив, що розчин для ін'єкцій продавати було непросто. Якщо би покупець сидів на голках, він міг би померти від передозування героїну за вдесятеро меншу ціну. Він дійшов висновку, що найкраще продається оральний розчин. 900 баксів за мирний відхід на той світ. Якимось чином старильний розчин виглядав більш привабливо. Святий Грааль. Проте не старильний дешевше коштував. Лише вісім сотень, проте із шансом захворіти на шлунковий грип наступного дня після смерті. Доставка коштувала 30 баксів, надавався номер для відстеження посилки. Внести оплату в повному обсязі потрібно було ще до відправки товару через Вестерн, Юніон чи Маніграм. Чеки та грошові перекази не приймалися. Нембутал відправляли в простій упаковці без ярликів. Його не потрібно зберігати в холодильнику, проте упаковка повинна завжди бути герметично закрита та збережена у сухому прохолодному місці. Потім була кнопка із написом «Натисніть тут, щоб замовити товар». Ченк сказала. Річер мав рацію. Мерченко не отримував цих грошей. Вествуд відповів. Нам слід глянути на п'ятий рівень. Це в них зайняло трохи часу. Яке має бути із мережевим підключенням? Хоч Ричар і був певен, що за лаштунками все відбувалося із блискавичною швидкістю. Кот цього парубка, який боровся проти всього захисту даного сайту, один воїн проти цілої ватаги, Мільйон хитрих випадів та проникнень щосекунди, які прориваються та проникають крізь шари. І тут сторінка з'явилася на екрані. Друг Майкла Маккенна вихід назвав це цікавим. І воно справді таким було, подумав Ричард. Усе залежало від того, що саме було потрібно шукачеві. На сторінці пропонували послуги консьержа. Членам спільноти пропонували дістатися материного спочинку потягом від Чикаго або Оклахомаситі. На станції їх зустріне представник спільноти, а переночують вони у фешенебельному готелі. Тоді на них очікував трансфер до штаб-квартири в материному спочинку на дорогому садані. Там вони знайдуть окрему прибудову із номером люкс усередині, який нагадуватиме дорогий готель, зі спокійною атмосферою спальні. Там вони влаштуються якомога зручніше, а тим часом асистент принесе їм напій із нем буталом і залишить їх на самоті. Або ж, за бажанням, для тих, кого не приваблює пропозиція випити гірку на смак рідину, асистент принесе звичайну таблетку снодійного, натисне на кнопку, і внизу заведеться старенький малопотужний «Шевроле 5-8». Родом ще із 1970-х років, звук його долинатиме здалеку та буде майже нечутним, проте його широка вихлопна труба буде заєднана за допомогою шлангу з кімнатою та із задоволенням виконує свою приємну роботу. Членів спільноти заохочували розпитувати більше про вартість таких послуг. Це був досить вагомий момент, подумалось Ричарові. Він уявив собі чоловіка? який сходить з поїзда у костюмі та сороці з комірцем, із саквежем з якісної шкіри, а тоді він уявив собі ще й жінку в білій сукні, яка більше згодилась би для прийому в Монте-Карло. Обоє багаті, обоє, можливо, хворі. Обоє прямують до гідного кінця. Він чітко бачив їх у своїй уяві, різні люди, різні дні, проте ті самі рухи у запилюженому вікні 203 номера. Вони стояли би там із широко розведеними руками, долонями тримаючись за гардени, і дивилися б звідти на ранок, наче в подиві. Їхній останній ранок. Ченг запитала. То Майкл із його другом зробили це? Вествуд відповів. Така моя історія. Просто тут. Я запитав би, чи таким буде майбутнє? Воно може бути таким, через якусь сотню років. Хаос, перенаселеність, відсутність води. Така фірма, як ця, може бути на кожному куті. Наче Starbucks. Проте я повинен побачити це на власні очі. Витративши на це свої гроші на подорожі. Можливо, сказав Ричард після того, як ми це перевіримо. Що перевіряти? Ми знаємо, що там. Ветеринари відсилують нембутал для тварин у поштових посилках, а багаті клієнти приїздять сюди потягом. І хто серйозно зможе сказати, що хтось із них не має рації? Я міг би запитати, чи глибинна мережа може передбачити майбутнє. Можливо, так має бути. Врешті-решт, це бажання людини. І нічого більше. Нефільтроване і нерегульоване. І якимось чином воно навіть гармонійне. Права на книжку про цю історію треба шукати в розділі філософії. Тому що саме так усе і трапляється. Ми самі бачили, як таке трапляється. Через сто років це може сприйматися нормально. Але ж ківер тоді не думав, що це нормально. Він міг би знизити плачима. Він міг змінити своє прізвище на Віткенштейн і зійти зі шляху прогресу. Але щось він у цьому побачив неправильне. А ви також це бачите? Я не впевнена. А от Ківер точно знав би, що могло б бути не так. Я не розумію як Майкл та його друг могли б собі дозволити ці послуги консьержа. Не в тому випадку, якщо вони все життя відкладали зайві гроші. То де ж вони в біса поділися? Хлопець із Палоальто запитав. Ми закінчили. Чент відповіла. Так, і ми дуже вам вдячні. Річард додав. Ви – господар становища. Ви занурились у їхнє середовище і стали одним із них. Вони не можуть вас бачити, проте ви бачите їх. Вествуд сказав. Вишлеш ж мені рахунок. Хлопець відповів. Я викличу для вас машину. І він натиснув щось на своєму телефоні. Усі підвались, Річард зробив один крок у напрямку дверей, тоді ще один. А тоді раптом підлога ліворуч від нього зі стуком піднялась угору під неприродним кутом, ставши тепер перекошеною на 45 градусів, це була якась неймовірна сила, Миттєва, йому подумалось тієї миті, що це землетрус. Його перекинуло і вдарило обдварний прохід, він ударився грудьми та шиєю, наче його стукнули дерев'яною колодою два на чотири, після чого він щосили гримнувся на підлогу. Відчайдушно почав озиратися навкруги, шукаючи очима ченк та очікуючи, що ж станеться далі. Це був не землетрус, Він сів. Усі інші поприсідали. Він сказав Зі мною все гаразд. Ченк відповіла Ти впав. Можливо, дошка розхиталася. Дошки нормальні? Може, Котрась із них викривалась. У тебе болить голова. Так. Тобі слід піти до відділення невідкладної допомоги. Дурня. Ти забув ім'я Ківера. Ти мав сказати, хлопець, якого вбило канавокопачем. Класичний випадок афазії, 27. Ти забув слово і почав його описувати. Це недобре. А перед тим ти перечепився біля книгарні. І ти продовжуєш провалюватися в сон. Наче ти про щось фантазуєш чи говориш сам із собою. Справді. Наче тут усе тобі здається химерним. А як тут зазвичай? Ти їдеш до лікарні. Дурниці. Мені це не потрібно. Заради мене, речере. Це марнування часу. Нам слід їхати просто до готелю. Не сумніваюся, що ти маєш рацію. Але зроби це для мене. Я ніколи раніше такого не робив. Усе колись буває вперше. Сподіваюсь, не тільки це. Ричер нічого не відповів. Заради мене, Ричере. Хлопець із Палоальто втрутився в розмову. Чуваче, їдь у лікарню. Ричард поглянув на Вествуда і сказав. Допоможіть мені. Вествуд відповів. Лікарня. Хлопець із Пало-Альто сказав. Назвися програмістом. Тоді ти не будеш стояти в черзі. Деякі компанії роблять великі пожертви. Вони зробили так, як підказав їм їхній новий знайомий і приписали Ричерові статус, якого він не мав. І навряд чи колись буде мати. З такою самою імовірністю, як не став би він шити кілти, вести альбоми чи співати в хорі. Проте це допомогло йому отримати огляд лікарем уже через 90 секунд, а ще через стільки ж його уже відправляли на комп'ютерну томографію голови. Про що він теж сказав, що це дурня і марнування часу що йому це все не потрібно, але там була Ченк, тож апарат таки увімкнули. У ньому не було нічого страшного, таке собі електричне дзищення, як під час рентгенівського знімка, а тоді потрібно було трохи зачекати, поки лікар розгляне знімок. Ричард знову назвав усе це дурницями, марнуванням часу, він повторював те саме, що казав і до цього, але Ченк знову наполягла на своєму. Врешті-решт у палату повернувся хлопець зі знімком у руці та якимось дивним поглядом на обличчі. Ченк і Вествуд залишились у палаті. Ричард сказав. А ви знаєте, що літери КТ означають комп'ютерна томографія? Хлопець із файлом відповів. Знаю. Я знаю, який зараз день тижня і хто теперішній президент. Я знаю. Чим сьогодні снідав? Обидва рази. Я лише доводжу, що зі мною все гаразд. У вас травма голови. Цього не може бути. У вас є голова, і вона може бути травмованою. У вас струс мозку, латиною це називається конт'юзу у серебри, власне, їх навіть два у тоці отримання удару і у протилежному боці. Досить очевидно. Що спричинені тупим ударом у правий бік голови? Ричард запитав. Це хороші новини чи погані? Хлопець відповів. Якби такий самий за силою удар ви отримали в плече, на вас чекав би нічовенький синець. Саме це ви і отримали, тільки не назовні. Недостатньо ем'язової тканини. У вас він усередині. Він на вашому мозку. І у нього є двійник з іншого боку, бо ваш мозок стрибав з боку на бік, як золота рибка у пробірці. Саме це ми називаємо двостороннім ударом. А які симптоми? Вони відрізняються, залежно від характеру самого ушкодження та фізичних особливостей потерпілого, але певною мірою до них усе одно належить головний біль, утрата сприйняття навколишнього, сонливість, запаморочення. Втрата свідомості, нудота, блювота, спазми, порушення координації, пересування, пам'яті, зору, мовлення, слуху, контролю над емоціями та мислення. Це багато симптомів. Це мозок. А як щодо мого мозку конкретніше? Які симптоми будуть у мене? Я не можу цього сказати. Але у вас є мої дані. Власне. Знімок мозку. Його неможливо інтерпретувати з абсолютною точністю. Тоді розмову закінчено просто з цього моменту. Ви лише робите припущення. Я вже отримував удари в голову раніше. Це нічим не відрізняється. Нічого страшного. Це травма голови. Якою буде наступна частина вашої промови? Я думаю, що цей знімок підтверджує необхідність госпіталізації вас на сьогоднішню ніч для подальшого обстеження. Цього не буде. Це повинно бути. Якби я отримав удар по плечу, ви б мені просто сказали, що я одужаю за декілька днів. Що синець скоро зійде. Ви б відправили мене додому. Ви можете вчинити так само і з моєю головою. Це сталося вчора, тож завтра і мене тих самих декілька днів. Зі мною все буде гаразд. Якщо це справді те, що ви говорите, ви могли б переплутати ті дані з результатами когось іншого. Мозок – це зовсім не те саме, що рука. Згоден. Рука не захищена товстим шаром кістки. Хлопець відповів. Ви доросла людина. Це не психіатричний заклад. Я не можу вас тут тримати проти вашої волі. Просто підпишіться за стійкою реєстрації. Він повернувся і пішов геть, готуючись прийняти наступного в черзі. Можливо, це також буде програміст, а може, і ні. Двері за ним зачинилися. Ричард сказав. Це лише синець. «І мені вже легше!» Чент відповіла. «Спасибі, що погодився на цю перевірку. Тепер нам слід знайти готель. Ми повинні були поїхати туди одразу». Ричере, ти впав!» Усю дорогу до стоянки таксі Ричер ішов дуже обережно.